Буквално минути преди церемонията пред паметника на спасението в Пловдив, а, по повод отмяната на депортацията на пловдивските евреи, събитие, което се случва точно преди 80 години през 1943 година, в студиото на радио Пловдив и Хоризонт до объд, казвам добър ден на Алек Оскар, председател на Организацията на евреите в България. Шалом! Добър ден! Паметника се намира на мястото, където през 1943 година на същия ден са били събрани пловиските евреи в очакване да бъдат депортирани. Гражданите на града се противопоставят, с заповед това е отманено. Какво е за вас то, това място и този ден? Паметника се намира в непосредствена близост с училището, където пловиските евреи са събрани в очакване да бъдат депортирани. За мен като председател на Организацията на евреите България Шелом, като български евреин, като гражданин на Република България, това е един много важен момент, тъй като той ни напомня за отговорността, която носим, за света, в който живеем. Защото ако не е била тази навременна намеса на лидерите на Българската православна църква, на общественици и политици, които да упражнят натиск върху властите тогава, а, не ми се мисли какво е тяло да се случи с а, тези близо 7000 евреи в Пловдив, а и още 1000 евреи в Отдупница и Кюстендил, които е трябвало да бъдат а, депортирани. Така че на този ден ние трябва да почетем памета на тези достойни българи, които излагат на риск собствения си живот. Но ние трябва и да а, си спомним и да си дадем сметка, че злото винаги дебне за тъгала и че никога не трябва да приемаме света, в който живеем, за даденост. Преди Пловдив има един друг ключов момент в а, отдаването на почит, За първи път представители на Шалом заедно с интелектуалци, юристи, архитекти, економисти, журналисти беше в кавала, точно на 4 март, за да изрази своята скръп и съп... съпричастност към съдбата на беломорските евреи, чиято депортация всъщност започва тогава, на 4 март 43 година. Преди да ви попитам, Алек защо направихте това, нека да чуем краткия репортаж, който направих. Репортажът започва с една еврейска молитва, молитва за мъртвите, в еврейското гробище на Кавала. Сред едно остихнало множество, официални лица, кметът на кавала, митрополитът на областта, гости от Израел, роднини на загинали евреи, евреи от близките градове в Гърция и от широката еврейска диаспора по света, за първи път хора от България в почет към паметта на загиналите в лагерите на смъртта на Третия Райх след депортацията от Беломорието и Един неочакван брат кметът на Кавала, променя началото на ръчта си. Вместо написаното на листа изречение от неговата реч, цитирам, отминаха вече 80 години от деня, когато окупационните сили на България и на Германия натовариха на камиони евреите от Северна гър... Гърция. Край на цитата. Той казва, отминаха вече 80 години от тогава, когато окупационните сили, без да споменава името на България, как знаем това ли? Попитахме го след церемонията дали можем да видим текста на неговата реч Той извади листа от джоба си и ни го даде Видяхме, че там стоеше името на България Той самият отбеляза Казах, окупационните сили не споменах страната ви и зачерта написаното Дали защото е трогнат, че пред мемориала в еврейското гробище на Кавала под високите борове има и българи Чуйте, как продолжава редтамо. Era San Giolla, Нашата община реши панихидата да бъде организирана така, че да разсее тъмните облаци на историята, за да бъдат премахнати бариерите на умишлената забрава. Ние почитаме нашите мъртви. Като създаваме мрежа от градове срещу антисемитизма, срещу расизма, срещу фашизма, срещу носталгията по нацизма. Пътят на паметта, който създадохме, е нашия тих парад, с който почитаме не само загиналите в крематориумите, но и онези, които отвориха домовете си. И като направиха тази саможертва, те спасиха тези, които можеха и колкото можеха от тях да спасят. Шествието ни ще бъде и за милионите хора, които са се борили срещу фашизма. За да можем днес да живеем в свободна Гърция, в свободна Европа. Това е наш дълг. От нас зависи да съхраним паметта, да направим всичко, за да може стената на демокрацията да ни брани от омразата, която срещаме. Тук се срещам и с две жени, които ме питат откъде съм. От България, казвам аз. Те ме поглеждат да. очудено и ме прегръщат. Ние от Израел, представят се те. На самия финал на церемонията, това са жените, които спонтанно излязоха пред паметника и изпяха, Химнат. Това е химнат на Израил. Защото след повече от 2000 години най-сетне ние, евреите имаме държава и трябва да почитаме това място заради всичко, което ни се е случило. Моите родители са родени тук. Баща ми в Кавала, майка ми е от Комотини. Два гроба остават тук. Два гроба. възпоменанието в Кавала обратно към Пловдив. Продължавам разговор с председателя на организацията на евреите, Шалом, Алек, Оскар. Защо за вас беше важно да сте и в Кавала, в тъжния ден на депортацията, 4 марта, а не само в Пловдив, в днешния 9 март, когато отбелязваме отмяната на подготвяната депортация на пловдивските и заобщо на българските евреи? Да, наистина... Представители на еврейската общност а, и общественици от България посетихме град Кавала, откъдето на 4 марта 1943 година са депортирани близо 1500 евреи. Практически цялата общност в град Кавала а, на самата церемония възпоменателна церемония беше много тъжно, тъй като нямаше човек от а, Кавала който а, да поднесе едно цвете бяхме ние, хората от България най-близко до а, Кавала, както имаше и евреи от Атина, от Израел и това а, ни кара наистина да си а, припомним събитията от една страна, да оценим значимостта на случилото се в Пловдив и а, това, което са направили тези достойни българи и разбира се а, да не забравяме обстоятелствата при които то се е случило защото в началото на 1943 година е подписан договорът между Българското правителство и нацистска Германия за депортацията на 20 000 евреи. 12 000 евреи от така наречените новоприсъединени територии на Беломорска Тракия, Вардарска, Македония и град Пирот и 8 000 евреи от царство България, град Пловдив, Дупница и Кюстендил. И а, ако благодарение на общите усилия на тези достойни българи, евреите от Пловдив, Дупница, Кюстендил, а практически тези близо 50 000 евреи от а, царство България а, са били спасени от а, сигурна смърт в лагерите на смърта. За съжаление съдбата на евреите от новоприсъединените територии не е такава. И тези евреи са депортирани а, и... А, в а, лагерът Треблинка. Кажете ни какво още предстои днес тук в Пловдив? А, какво, а, кои, кои са местата, освен паметника на спасението, които са а, важни в един ден като днешния? А, не само днешния ден, цялата седмица, не на празно ние започнахме с посещение в кавала седмица на възпоменание. Да помним доброто, да не го забравяме. И да помним отговорността, която носим. Затова днес сме тук, а след церемонията в Полдив, ние ще посетим Бачковския манастир, където са погребани митрополитите Стефан и Кирил, които имат ключова роля, както целият свети синод на Българската православна църква, за спасяването на българските евреи. Какво предстои утре в София? Утре продължаваме с церемония на паметника на спасението, който се намира в градинката до Народното събрание в 11 часа. А церемонията е пречествана от символично шествие от Църквата Света София, който кое, шествие е посветено на толерантността, бодено от кмета на град София. Ние като представители на еврейската общност, много общественици, и шествието ще завърши в 11 часа на паметника на спасението, а в 2 часа пък ще поднесем цветя и венци на паметника на Димитър Пешев, другото незабравено лице на спасението, заместник-председателят на 25 то обикновено народно събрание и в 4 часа в музеят на София ще а, обявим официално и марката, която се издава по случай 80-та годишнина от тези събития през 1943 година. В това издание на Хоризонт Лобъд от Радио Пловдив и заедно с Радио Пловдив ще говорим много за различните спорове в историята. Вас лично като човек, безпокоили ви нагнетяването на този градус на напрежение, вътрешния спор върху това, кой е спасил българските евреи? Тревожиме мен, тревожи българските евреи, тревожи международните еврейски организации, тревожи всички, които се опитваме да съхраним памета на Холокоста, защото това е една отговорност, общо човешка отговорност, да не допускаме грешките на историята да се случат отново. Опитите за национализиране на историята за спасението, приписването на заслуги на хора, които реално нямат заслуга за спасението, а напротив, някои от тях дори имат документирана връзка, съпричастност с нацистската човеконенависна идеология. За нас е не само неприемливо, но то е обидно, ако щете дори за самите спасители, които са рискували собствения си живот и днес ние ги забравяме в името на това да създадем мит, който реално не се е случил. Благодаря, Алек Оскар, председател на Организацията на евреите в България. Шалом на път към паметника на спасението в Пловдив. Благодаря.